Velkommen til en podcast fra Jørgen som vil give dig alt, hvad du skal vide om boligmarkedet i 2023. Og det her, det er episode 2. Den første episode, det var sin min kollega, der lavede den, som handlede om ejerlejligheder. Nu skal det handle om huse, parcelhuse, villager, rækkehuse. Og det skal det gøre i selskab med Mira Lee Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Du er boligøkonom chefanalytiker hos, øh, hos Nykredit. Det er rigtigt. Æ, og du smiler. <laughs> <Ja>. <laughs> det er godt. Æ, og det er, jo, det, er jo sådan, det er jo faktisk Danmarks største finanskoncern på boligmarkedet. Er det hver anden boliglån, Altså regelkreditlån, mm -hmm. som ryger igennem bæksen ud af jer. Ja, det, det tror jeg faktisk er helt, ret rigtigt. Ja. Æ, den andel sten en hel del under den her coronapandemi, hvor der var rigtig godt gang i bollemarkedet. Ja. Mm -hmm. Og er det så sådan øh, altså, har i sådan adgang til nogle, nogle bedre data øh, end dine konkurrenter. Altså, altså, er, er du sådan lidt skarpere end, øh, end de andre i. Lysker, det har jo ikke noget med det at gøre, vil nej, jeg sige. Okay. Det har ikke noget med adgangen til data i nykredit at gøre, men øh, nej, altså, det er jo klart, at når man skal se på låneadfærd og så videre, jo større du er, jo større er der jo en sandsynlighed for, at øh, du, altså, data er bedre, mm. øh, men helt generelt så sidder jeg mest og kigger på øh, sådan de officielle kilder fra boligsiden, Danmarks Statistik, Finans Danmark især, Øhm, fordi at selvom man skulle tro det, og jeg havde håbet det, <coughs> da jeg trådte ind i nykredit, så er der ikke sådan en database, jeg kan få lov at sidde og slå op i og, og kigge på nye øh, kundedata osv. Øh, altså, den måde, som vi, at man, altså, man registrerer kunder og deres lån osv., den er ikke bygget op til sådan nogen som mig. Mm. Den, øh, så, så altså, Adgangen er der, men den er ikke sådan. Men, på men så lader os starte med... Mm. Øh, de, nogle af de data, som du taler, for der kom nogle nyheder her fra ganske. Der kom i de tidlige morges faktisk. Øh, prøv lige at fortæl, hvad, der, hvad, der, hvad, hvad status er lige nu. Ja, altså boligsiden kom lige her til morgen, øh, ved seks tiden ud med nye tal, der øh, viser os, hvad boligsalget i december 2022 endte på. Øh, og dermed så kan vi sådan gøre 2022 op handelsmæssigt. Og man må sige, altså, det er. Et år, som jeg også er kategoriseret som et kontrasternes år på boligmarkedet. Altså, det er et år, som startede virkelig godt. Fordi vi jo kom fra høj fart fra 21 fløj ind i 2022, der var rigtig mange handler, op over 7.000 om måneden, sådan efter det, der hedder den sæsonkorrektion. Mm -hmm. Hvor året det så sluttede på ned omkring 4.000 bolighandler, altså handler med huse lejligheder og sommerhus. Og det er et lav, altså der skal vi tilbage til omkring 16 stykker for at finde noget, der, der ligner det. Så man kan sige, der sælges stadigvæk boliger i Danmark, men det er blevet meget mindre, end vi har set, øh, hvis vi bare spoler et år tilbage. Ja, mm. øh, ja du, du bemærkede også, at det, altså, det året sluttede på en helt anden måde, end det startede. Øh, Absolut. Og det. Det, er jo, altså det er jo klart, at altså da vi trådte ind i, <laughs> ind i 2022, så var det jo med en vis optimisme, vi har stadig præget, en økonomi præget af corona. Øh, og jeg kan da huske tilbage, og den der glæde, der var, da den sidste nedlukning, og sådan, der hvad hedder restriktionerne, forsvandt, og vi var, men, altså, glæder os til over, hvor ting skulle gå godt, og vi har lige haft to overraskende positive år på boligmarkedet under den her pandemi, alt så lyst ud. Så øh, der var godt nok begyndt at ske nogle ting med inflationen, energipriserne var begyndt at stige, men, og renterne har også kigget opad hen over 2021, øh, men slet ikke i det omfang, der så pludselig slog til fra foråret og fremad. Øh, og det er jo altså det, der har givet et ordentligt losse over skinnebenet til, øh, til boligmarkedet, altså mm. at det er blevet betydeligt dyrere at finansiere et boliglån, og det har gjort, at øh, køberne de er tilbageholdende, de kan ikke længere købe så meget. Så derfor har vi, ser vi jo også et år, der så slutter øh, helt anderledes negativt, end det startede. Mm. Så altså, der blev, er blevet solgt øh, huse, sommerhuse og sommerhuse osv. Øh, 73.487 gange i løbet af 2022. Det er en nedgang på 35 procent mm. i forhold til øh, 2021. Mm. Hvor, hvorfor er det egentlig sådan, at, at omsætningen på boligmarkedet den, den, altså, styrtdykker langt mere end det, som vi trods alt har set på? På priserne, som vi jo sådan skal tale ja, ja, ja. om lige om lidt. Øhm, Jamen ja, altså, det handler jo om, altså, at vi kommer også fra en tid, hvor man kan sige, at øh, efterspørgselen efter at bolig har været rigtig, rigtig høj. Der var øh, den her periode, hvor øh, mange af os var hjemme, vi fandt ud af, at boligen var for trængt. Vi fik også noget mental overskud, tror jeg, til at tænke over, at vi måske skulle noget andet. Familien skulle noget andet, og vi havde ikke så meget at bruge penge på, og vi fik endda nogle ekstra udbetalinger, som gjorde, at mange måske pludselig, måske før, end de havde forventet, havde til udbetalingen på en ny bolig. Mm. Så der var en stor efterspørgsel for at købe bolig. Derfor har der også, altså, selvom man kan sige, at antallet af bolighandel er faldet rigtig meget, så er, det jo, øhm, så er boligmarkedet ikke gået i stort. Der sælges jo stadigvæk boliger. Men der er også altid nogen, der har brug for at flytte. Der er nogen, hvor, øh, der går bort. Der er nogen familier, hvor de voksne bliver skilt, som har brug for at komme videre, sælge deres bolig øh, og købe en ny. Yes. Øh, så hva, hvordan er det med... Vi skal tale om huse. Mm -hmm. Hvordan var det det? Hvor meget er de faldet i øh, 2022? Og jeg, jeg kan ikke det... På Præcis et øh, procenttal, men, men meget. Altså, fordi vi kom, altså man kan sige, er faldet mest, mm. øh, hvis vi sådan måler på antal. I forhold til huse i hvert fald. Det er et mere konjunkturfølsomt marked. Det er også mindre marked, så procentuelt har det det mere at falde. Mm. Øh, og, og det også er jo faktisk helt sjældent, at vi ser boligmarkedet øh, falde sådan tilbage samlet set. Det det, det ja, ja, det er det. Øh, altså man kan jo godt se, at handlerne varierer over årene. Ja. Og, og det er helt naturligt, og det var sådan set også gået i gang, også inden vi fik de her store retnestigninger, at antallet af bolighandler var på vej ned, fordi det var så højt mm. under corona. Det var en ekstraordinær høj øh, boligudskiftning, der foregik der. Så det var på vej ned. Men man kan så sige, at det har så taget et, endnu et, øh, et dygt, der er så stort, at, at, det, øh, ja, at antallet af bolighandler nu ikke er højt mm. i, i historisk. Men priserne? Øh, hvor, ja. øh, hvad skal der ske med det i 22. Nu skal vi til det. Ja, ja, men priserne har været faldende siden i sommer, altså. så, og det, det skal vi også huske på. Det er lige så stille og roligt begyndt at falde, fordi de her nye renter øh, og betydeligt højere renteniveau øh, er begyndt at sætte sig i priserne. Altså det her med, at når man kommer ind i banken og skal låne til at købe en ny bolig, så rækker indkomsten ikke længere så langt, fordi en større del af det, du betaler hver måned, det skal gå til at betale renter. Så du kan låne mindre, og man kan købe for mindre, og det begynder stille og roligt at sætte sig i priserne. Og hen over efteråret og de sidste måneder af 2022, der har vi faktisk set, at prisfaldene begyndte at eskalere. Ja. Og især på Huse så vi i november, det er det sidste tal, vi har. Først i næste uge får vi december-pristal. Nå ja, fordi jeg har bemærket, at på kvartalsvis basis, så ja. er ejerlejligheden faldet mest, det så tredje kvartal, ikke? men du siger november, altså... Ja, sidste det er så del er tal. ja, tal. Ja. Den sidste del af Nej, slutter, det er jo fjerde fortal. undskyld. Ja, ja. ja, det er fjerde kvartal. Men altså, det er, du, du har ret i, at, at hvis man... I starten faldt lejlighederne mest, øh, og, og de, men de seneste måneder begyndte husene, sådan priserne der også at falde på landsplaner. Der, var vi også ser, at de falder mest, det er sådan set på huse i, i de dyreste områder. Mm. Øhm, det er også der, at handlerne er gået mest tilbage. Det er også der, at de steg mest under pandemien. Det er også at priserne steg mest. Og det er der indkomst... Øh, hvad hedder det? Priserne i dag er... Meget høje i forhold til indkomsterne. Så, ja. så det er jo også her... Altså, nu står vi i hovedstaden i dag, det der, siger her. Men det er jo i hovedstadsområdet, at vi har meget høje priser, både på lejlighed, men også i den grad på huse, der er sted meget på kort tid. Og hvor der altså, familierne, der er flyttet ud af København over de senere år, deres budgetter i forvejen har været presset maks, når de har skulle finde et hus. Når så regner, renterne stiger så er der simpelthen ikke mere luft give af, og så falder de ligesom fra, fordi der er ikke længere huse, som de har råd til at købe. Og derfor ser vi priserne begynde at falde. Og det vil de fortsætte med at gøre? Ja, det er i hvert fald vores forventning, at de vil gøre hen over 2023 også. Mm. Hvor meget taler vi om i procent? Altså, fra, sådan, jeg, ja. fra, altså vi, vi skal i gang med en ny prisprognose, men altså den, vi lavede i sådan slut september, start oktober, der har vi en forventning om, at priserne på huse på landsplan skal falde fra i sommer til de bunder omkring 10 procent. Mm. Der er vi ved at, vi er ved at lugte altså til, den pris, til det prisfald øh, nu, og i hvert fald om et par måneder, så vil vi være der. Derfor mener vi, at der skal en spids mere af. Men vi mener sådan set også, altså, når vi så ser på hovedstadsområdet, der siger vi måske 15-17 procent i stedet for på huse. Øh, fordi det her med, at det er her den største ubalance er mellem indkomsterne, priserne og det her nye renteniveau. Øh, så altså, hen over 23 faldende priser øh, er min bedste bud, også... men også at, at, at det, et stille og roligt øh, løger. Altså, At det aftager hen over året prisfaldene. De store prisfald kommer nu, når det så bliver forår igen. Mm -hmm. Muligvis begynder renterne, de lange renter, også at falde lidt tilbage igen. Det er i hvert fald det, der forventes nu i takt med, at man får styr på, bedre styr på inflationen osv., og, og der er en recession, der lurer. Øhm, og der, og der, det vil så også altså på et tidspunkt også begynde at, at gøre, at priserne ikke falder så hurtigt mere. Mm. Mm. Og, og tror du også, at altså, den her relative udvikling mellem huse og lejligheder, øh, som vi så i november, vil den også fortsætte, altså, at huspriserne vil falde mere mm. end lejlighedspriserne? Mm. Det, altså det, det er virkelig det er svært at, at spå om. Øh, altså, det er ikke vores forventning, at det er sådan, det vil være. Øh, der kommer et ordentligt godt i nøden prismæssigt på huse i... Men altså, vi skal også huske, at nu er vi i en situation, hvor der, hvor der sælges forholdsvis få huse. Mm. Og det kan også lave noget støj i sådan en statistik. Øh, fordi, altså det vil være mest naturligt stadigvæk at lejligheder og huse i de dyreste områder er der det falder mest og ikke huse på landsplan. Mm. Så det er sådan set stadigvæk min forventning og at når vi så får decembertallet, at det så retter lidt op på det igen eller måske ind i januar og februar her, hvor vi øh, inden for de kommende måneder når vi får de tal. Ja. ja. Øhm, og, og du siger det her med øh, altså, lejlighederne og husene. Mm. Hvad er egentlig sammenhængen? Og lad os bare blive ved, ved Hovedstadsregionen, eller mm. måske i store by Aarhus, for eksempel mm. også. Der har man jo også mange, altså et stort ejerlejlighedsmarked. Hvordan påvirker det uh, huspriserne sådan lige i periferien altså, af, af, ja. af for eksempel København? Altså, vi kan jo se, at der har været en meget stor udflytning fra København, og også større end vi har set i mange år under den her coronapandemi. Øh, altså, der er mange, der har solgt en lejlighed i København, flyttet ud, købt det hus, som passer til den der nye lille familie. Fordi dem, der flytter ud, det er altså oftest det er mor, far og et barn måske et til på vej. Mm. Men det er der, man rigtig laver det der ryg, og det er også der, man måske har oparbejdet noget økonomi i den lejlighed, man har boet i, som man så kan bruge til at købe et hus i området. Så på den måde er der jo en afsmittende priseffekt fra lejlighedsmarkedet og over i husmarkedet rundt om København, fordi folk flytter, øh, flytter dertil. Det er så også klart, at når vi så er i en situation, som vi står i nu, hvor priserne er begyndt at falde, økonomien er generelt noget mere usikker. Også på lejligheder, eller priserne falder også på lejligheder. Og forventning, min forventning vil være, at vi ser betydeligt færre udflytninger nu øh, og, og det kommende års tid, end vi har set de seneste par år. Og det er jo også noget af det, altså, det med, at der ikke står så en kø en af, når man kommer ud til øh, Glostrup eller videre og der ikke står længere en kø ned ad vejen og vil købe alle de hus, der, eller de få huse der var til salg. Øh, det gør jo, at når efterspørgselen mindskes, så, øh, så, så ser vi jo prisfald. Mm. Ja. Hvad, hvad så, altså, I, er der også en tendens til, at, at folk så vil flytte længere ud? Altså, jeg kiggede på det på et tidspunkt under coronapandemien, og, og, altså, og det man kunne se var, øh, i hvert fald i, øh, i starten af 2020, når man kiggede på det, vi havde der, øh, dem, der flyttede ud af København, det var de samme aldersgrupper. Øh, der var mange flere, men nærmest på decimalen, hvis man så på de kommuner, de flyttede til, så var det præcis de samme kommuner. Øh, altså andelsmæssigt, hvor de, altså, de valgte at flytte til som fem år tidligere. Så det var... Øhm, og, og det gav mig sådan et præg om, at det ikke er sådan nødvendigvis præferencen for at flytte på landet, der har en ændret sig ikke. Mm -hmm. Men af nød kunne det være, at man blev tvunget til at flytte længere og længere væk. Ja. Og var man i bor, så, så var der nok en fornemmelse af, at det vælter jo ind med folk fra hovedstadsområdet. Øh, og der kom også betydeligt... Altså nej, øh, for et par år siden. Okay. Altså, rundt, altså det der, øh, at... Øh, at, at det ville vælte ind med for, Altså, fordi der kom mange flere. Der var så mange flere, der flyttede ud af København, så det godt føltes som sådan helt. Og derfor var det også let at lave historie om, at folk vælter ud af København, og at nu vil de bare på landet. Mm. Fordi det var der betydeligt flere end normalt, der gjorde. Men fordelingsmæssigt var det den samme andel, der røgte til din bor, som der havde gjort igennem flere år. Mm. Så på den måde... Øhm jeg har ikke set sådan en skift i præferencerne øh, for at flytte længere væk fra København, og dermed, at København vil tømmes over en en overrække. Ja, men det var jo også, okay, 2020 og 2021 var nogle helt særlige år med, med nedlukningen. Mm -hmm. Jeg kan også huske, der var en økonomisk oversigt, nej, ikke oversigt, Ludevold, det var en, en vismandsrapport, hvor de sådan, du ved, lagde sig flat ned, de så ikke set det komme. Der var ingen, der så det komme, at boligpriserne de skulle trådne op i 2020. Øh, alle, alle forventninger, alle analyser pegede på, at der skulle ske det, det modsatte. Mm. Øh, og det var jo fordi, man havde også sådan, altså den, altså en forventning om, at beskæftigelsen ville falde rigtig, rigtig voldsomt, at vi ville se en stor arbejdsløshed. Mm. Men den kom ikke. Nej. Fordi der kom de der politiske tiltag, som blandt andet vismænd og andre klogere ikke lige forudså, hvor hurtigt det blev ligesom etableret og holdt hånden under arbejdsmarkedet. Så den arbejdsløshed, som man regnede med kom og var det, der ville trække tæppet rigtig væk under boligmarkedet, mm. øh, den kom ikke. Men jeg tror, jeg, jeg, det, jeg kom bare til at tænke på det, fordi jeg mm. tror, at vismandsrapporten eller vismændene, de undskyldte sig også med, ja. at de havde simpelthen ikke set, at folks præferencer øh, havde skiftet sig, som man på grund af nedlukning. Altså det, som du startede ja. med at sige, ja. man sidder ja. der i ja. en træværelseslejlighed to-tre børn og så videre. Så ja, hvad jeg, det gjorde ved at sidde der, og også ja. det der måske mentale overskud, og også at mand, kone eller mand, mand, eller øh, kone, kone sad hjemme og kunne kigge på hinanden og sige, øh, har du set den her? Mm. Rolig, ikke? Skulle vi lige sørge for, at vi kører forbi den, øh, når vi lige holder frokost alligevel sammen? Eller, altså, så, så der blev pludselig også en anden helt lavpraktisk bedre mulighed for at få de der øh, drømme øh, forløst. Ja, mm. og øh... Vi kan lige komme tilbage til boligbyrden lige om lidt. Jeg skal bare lige gøre den færdig, fordi mm. min, min pointe det var måske egentlig, øh, er der en, en tese, kunne være i 2023, at vi vil se endnu mere øh, folk, der bliver flyttet endnu længere væk. Altså der er en gang, det her med, at der sker noget i København, eller der sker noget på boligmarkedet, mm. renter videre, mm. Og så starter det ligesom i København, og så kommer der så spreder det sig som ringe i vandet. Mm. Og man skal længere og længere ud, altså postnummeret, det skal være højere og højere, øh, for at du kan øh, få, få lov af banken til at købe en bolig. Er der en større modstandskraft på huspriserne Lolland, øh, på Lolland, eller øh, Vestjylland eller Typerøen, og sådan nogle steder? Altså, jeg ved ikke, om der er en større modstandskraft, men det er jo, altså, man kan i hvert fald se, at de bevæger sig ikke lige så øh, meget. Øh, de har jo stået stille. De, de steg jo en del altså, op mod finans. Krisen efterhånden, mange år siden, faldt efterfølgende og er stadigvæk ikke rigtigt øh, kommet i gang. I Hvad fald når vi taler om det, det helt sydlige del af Sjælland og Lolland? Øhm, Vestjylland er der. Jo, der er jo nok en generel mindre. Altså man, der er bolig meget mere end en bolig eller meget mere en bolig, og ikke sådan noget, man spekulerer i priserne på. Mm. Det er ikke en skaber og har ikke været det historisk. Det ja, det er et gåde, du har, du betaler det ned, og så har du det, og så kan du bo der billigt, når du, når du bliver ældre. Det er ikke ligesom noget, der er med til at skabe en form, du kan bruge videre, når du skal ja, videre i dit liv, og have en, måske en større eller en mindre bolig. Mm. Og det der med, om, om vi vil nu se, at der kommer en præference for at flytte længere væk eller at, at flere sådan er nødt, er tvunget til det. Øhm. det altså jeg har svært, jeg, jeg, min forventning er, at vi kommer til at se betydeligt færre udflytninger nu, ja. hvor, hvor alt er mere usikkert og priserne falder. Vi har det her høje renteniveau, som ikke er helt så sjovt at købe bolig til. Øhm. Altså, jeg, jeg ville jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at nu kommer der en ekstra medvend til nogle af de her vandkantsområder, men, men altså, jeg tror det ikke. Jeg tror det altså, men de vil være mere stabile igennem den her periode, som de har vist sig igennem en årrække på godt og ondt, ja. end, end vi ser i Københavnsområdet, hvor priserne lige nu har høj fart ned. Altså, så, så du forventer mindre øh, prisfald. prisfald? Ja, ja, absolut. Men det er også, fordi der er, altså, øh, priserne er ikke stedet så meget mm. øh, som de gjorde i årene med rentefald på rentefald i København og stor tilflytning og alle de ting der, som vi har hørt meget om. Så det har også gjort, at boligbyrden i de, den del af landet, det kan godt være, at indkomsterne er højere hos boligkøbere generelt i hovedstadsområdet, end de er i Lemvi. Men de er ikke så meget højere, som boligpriserne er højere. Mm. Og det betyder, at der er mere luft, altså boligbyrden er lavere, der er mere luft i budgetterne øh, hos boligkøberne i øh, de billigere dele af landet, til at absorbere de her rentestigninger, vi har set. Og derfor kommer der heller ikke det samme tryk ned på priserne mm. øh, nu, som vi ser. Hvor hvor jeg, for, er. Fortæl, hvad er boligbyrden? Ja. Hvordan regner du den ud? Ja, boligbyrden er et udtryk for, hvor meget en gennemsnitlig øh, boligkøber skal lægge af sin disponible indkomst for at købe en gennemsnitlig bolig, en hus eller en lejlighed i et givet område. Så det er, jo, hvor man, altså, det, er jo, det er jo et mål for, hvor, hvor, hvor meget tynger et boligkøb forskellige steder øh, i landet. Og når renten stiger, så vil det tynge mere, med mindre indkomsterne følger med op. Når priserne stiger, vil det også tynge mere, med mindre indkomsterne følger med op. Mm. Og der er det med priser og renter. og de har det med at stige, det har vi i hvert fald set de senere, betydeligt hurtigere, og de kan også falde betydeligt hurtigere, end indkomsterne følger med, og så begynder et boligkøb at tynge rigtig meget. Og når vi så har været et, et, et område af Danmark, hvor priserne er stedet med 10-20, måske endda 30 procent, som vi har set på huse i omkring København over få år, i forvejen var der et forholdsvis højt prisniveau, men mange nok siger, øh, når så renterne stiger, så bliver det bare pludselig meget hårdt, meget tykkende for en gennemsnitlig boligkøber at købe en bolig i byen. Og man kan sige, at der vil stadigvæk være nogen, som har tjent rigtig godt, kan bruge den og ikke har brug for fuld belåning, har været på boligmarkedet længe. Og derfor kan boligmarkedet holdes i gang, i et stykke tid, altså dem genkøberne, dem der stadig har penge og ikke brug for, og har formue også fra et, et lejlighedssalg. så det var lige mit spørgsmål, sig. fordi hvorfor er det, det egentlig går så langsomt? Fordi jeg, jeg kan jo se, konstaterer nu, at boligbyrden, ja. den stiger, og det gør den jo med det samme. det sker altså, den jo med det samme. Ja. ja. Øh, men det er fordi, der er jo nogen, som også selv, har, selv, har solgt godt, skal bruge en ny øh, øh, bolig. De har stadigvæk råd, og øh, måske ikke brug for øh, fuld belåning, kan gå lidt ned i kvadratmeter osv., så det er, at boligmarked kan holde sig i men, men den friværdi er jo også faldet. Jamen, hvis du nu har solgt til en høj pris, ja. skal købe en ny bolig, men, øh, som men... det kan godt være, den er blevet dyrere per million at finansiere, men hvis du nu havde brug for kun at finansiere den, hvis du nu havde fint luft i budgettet, og mere end, altså, øh, kun har bruge for at finansiere 50 procent, mm -hmm. når du skifter bolig, og så kan det være, at du som familie stadigvæk, og du har højtløn og så videre, stadig har mulighed for... Øh, hvad hedder det? og absorbere de der rentestigninger, der måtte være. Det kan også, og i den situation kan det også være, at du så har mulighed for at få fat i et variabelforrentet lån, der indtil helt for nylig stadigvæk har været forholdsvis billig. Mm. Øhm, så, så derfor er der en træhed. Men det, der holder boligmarkedet i gang, der skal jo hele tiden en lind strøm af førstegangskøbere ind, eller, første, der skal jo, eller ikke førstegang, der skal en lind strøm af nye boligkøbere ind på et marked for at holde det i gang over tid. Og man kan sige, at førstegangskøberne lige nu har, har jo den udfordring, at ja, det godt være, at de kan sidde og glæde sig lidt over. Det hører jeg da rundt omkring på kontoret, dem, der gerne vil, vil, vil købe bolig har gerne vil det i Nordrække. De kan sidde og glæde sig lidt over, at priserne falder. Men man skal bare huske på, at det er stadigvæk dyrere for dem i dag at købe en bolig, end det var, der vi gik ind i 2022. Mm. Fordi godt nok er priserne faldet, men de er ikke faldet nok til, at det ligesom, øh, eliminerer den rentestigning, der har været. Nej. Så, så, det, det stadig, så det er stadig blevet sværere for førstegangskøberne nu end for et år siden, selvom priserne er faldet yeah. øh, 7 procent. Så der er sådan noget forsinkelse i den der prismekanisme yeah. på boligmarkedet, mm. og det skal så ligesom masseres igennem systemet, altså friværdierne og det, man kunne sælge til mm. og så videre, og, så videre mm. og kan tage med sig videre øh, til næste øh, lejlighed eller hus. Men øh, det er fordi, det er, det er den samme snak, der er herinde øh, mm. i kantinen mm. og på gangene, det der med, altså dem, der ikke er på boligmarkedet, yeah. hører det overalt, yeah. ah skummen. Er ja. det nu? Hvad siger du? Øh, altså Nu bliver hvis du, du lige bor... privat økonomisk ja, rådgiver her. Rødgiver, men altså, altså jeg, har, jeg har fået det spørgsmål før, og får det også for tiden, hvad det gode råd er. Altså, jeg vil jo sige, at stadigvæk det der lidt kedelige og floskelagtige det der med at, at købe bolig efter... Hvis du har af... ja, du... købet bolig efter behov, det gælder jo stadigvæk. Og bor du fint i dag til leje, og har ikke noget presserende behov for at købe lige nu? Og hvis du kigger på lejlighed i København, eller et hus i Københavns område, Øhm, så vil jeg måske vente og se tiden øh, lidt mere end. måske mm. tre måneder et halvt år, fordi at priserne er altså på vej ned. Øh, og øh, der er også noget, der tyder på, at man godt kunne forvente, at renteniveauet vil være, i hvert fald på de lange render, vil være øh, lavere om et øh, halvt års tid. Så hvad er, det, hvad er det, vi skal holde øje med? Altså, hvornår, hvornår ved man som, øh, Jamen, det, som, men, som udforstående, men, øh, altså, hvornår er den her balance mellem ja, rente men, og priser? Ja, men det er det, du ikke ved. Nej. og det der med at skulle time et boligkøb og det er jo også, derfor du skal ikke lave et boligkøb for at det nødvendigvis er en god forretning slet ikke på dag 1 eller 2 eller hen i uge 3 du har købt den, men altså det skal være på lang sigt, det skal være en bolig, der passer til dit liv fordi vi kan jo spå alt muligt som du selv startede med at sige, man kan jo også tage fejl virkeligheden kan blive anderledes, end vi tror i dag det kan blive betydeligt værre, vi kan komme ind i den dybeste krise, som vi som ikke er forudset lige nu det kan vende meget hurtigt den anden vej. Hvad, altså, der kan ske ting, som ikke ligger lige nu. Så selvom der er nogle hovedscenarier, nogle strømninger for, nogle retningspil, øh, så skal man jo passe på med at forsøge alt for meget at time så vigtig en beslutning. Mm. Øh, fordi man risikerer, enten, altså man risikerer at vent for længe. Øh, og, øh, ja. og en bolig er jo altså ikke bare en aktie, det er jo rent faktisk rammen om dit, dit, uh, mm. dit liv. Men, men jeg synes, du er faktisk temmelig konkret. Du siger, mm. vent lige måske tre måneder, halvt år. Jamen, ser tiden lidt anden, Men det er også for at sige, lavet lad være med at vente øh, tre-fire år. Ja. Øh, hvis det er nu, hvis, du, hvis den der drøm, og du rent faktisk kan købe lige nu, og du... Man kan også sige vente om og sige... Der er også også lidt fornemmelse i det der. Øh, mm. Men det der med at vente en tre måneder eller et halvt år, øh, altså det, altså med mindre du har lige fundet det hus, du virkelig gerne vil have. Øh, og I kan se, og I har været forbi så mange gange, og det er simpelthen der, I kan se børnene vokse op på det hele. Så kunne det godt være, at man skulle prøve at trykke de sælgere ekstra øh, på maven og se, om man ikke alligevel kunne få et prisafslag, der gør, at man er tryg øh, ved at lave det køb nu. Så det er jo så svært at lave de der sådan helt øh, overordnede. Hvad, hvad skal du øh, ja. gøre lige nu? Ikke? Men, men kan vi aftale, at, øh, at vi tals ved her i studiet om tre måneder det til et halvt vi. år? Mm -hmm. Det er dejligt. Mægtigt. Uh, Mere Nielsen, jeg vil sige tusind tak, fordi uh, du var med. Og uh, tak til alle jer, der lytter med.